A huszonhatodik fejezet. A hajlékot pedig így készítsd. Tíz szőnyeg, sodrot szálú bisszusból, kék bíbor és piros bíbor és karmazsinfonalból kerubok legyenek beleszőve. Egy szőnyeg hossza 28 könyök, a szélessége négy könyök. És mindegyik szőnyegnek ugyanaz legyen a mérete. Öt szőnyeget fűz össze egymással, és a másik ötöt is foglalt egybe hasonló módon. Az összefűzött szőnyek szélére készíts kék bíbor hurkokat a szegélyen az összefűzés vonalán, hogy össze lehessen fűzni őket. Ötven hurok legyen mindkét szőnyek szélén úgy, hogy a hurkok szembe kerüljenek egymással és egyiket a másikhoz lehessen kapcsolni. Azután készíts ötven kapcsot is, melyekkel kapcsold össze a szőnyegeket, hogy egy hajlékot alkossanak. Készíts még kacskás szőr szőnyeget a hajlék tetejének befödésére. 30 könyöknyi legyen egy-egy szőnyek hossza, és négy a szélessége és mindegyik szőnyegnek ugyanaz legyen a mérete. Közülük ötöt fűzz egybe, és ugyanúgy a hat másikat is kapcsold össze, úgy, hogy a hatodik szőnyeget hajtsd vissza a hajlék bejáratánál. Készíts azután ötven hurgot az egyik szőnyeg szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni, és ötven hurgot a másik szőnyeg szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni. Készíts hozzá 50 bronz kapcsot, illesz bele a hurgokba, és így fűzd össze a két szőnyeget, hogy az egy egészet alkosson. Ami a fedél szőnyegéből fennmarad, az egy szőnyeg fele, lógjon le a hajlék hátsó részén. Abból pedig, ami a szőnyegek hosszából marad fenn, egy könyökni, lógjon le az egyik oldalon, egy meg a másik oldalon, hogy így befedje azt. Készíts egy másik takarót is a hajlék számára, pirosra festett kosbőrből, és fölülje még egy másik szattyánbőr bőr borítót. Készítsd el a hajlék álló deszkáit is akácfából. Mindegyik deszka legyen tíz könyök hosszú, és másfél könyök széles. A deszka oldalain két-két csap legyen, hogy az egyik deszkát a másikkal össze lehessen illeszteni. Így kell megcsinálni a hajlék minden deszkáját. Húsz deszka legyen a déli oldalon, mely délfelé néz. Ezek számára önts, negyven ezüst talpat úgy, hogy egy-egy deszka alá az eresztéknek megfelelően két-két talp kerüljön. A hajlék másik oldalán, az északfelé felé esőn szintén húsz deszka legyen, negyven ezüst talpal, és egy-egy deszka alá két-két talp kerüljön. A nyugati oldalra pedig, a hajlék hátsó oldalára hat deszkát készíts. Azon kívül készíts még két deszkát a hajlék hátsó oldalán lévő sarkaira. Ezeket kettőzd meg alulról fölfelé, egészen az első gyűrű magasságáig. Így készítsd el mind a kettőt a két sarokra. Összesen tehát nyolc deszka legyen, tizenhat ezüst talppal, két-két talpat számítva egy-egy deszka alá. Készíts még rudakat akácfából a deszkák összefogására. Ötöt a hajlék egyik oldalához, ötöt a másik oldalához, és ugyanannyit hátulra a nyugati oldalhoz. A középső rud a deszkák közepén menjen át az egyik végétől a másikig. A deszkákat vond be aranyjal, és önts aranykarikákat is, melyekkel a rudak összefogják a deszkákat, és a rudakat is borítsd aranylemezzel. És állítsd föl a hajlékot a minta szerint, ahogyan a hegyen mutatták neked, készíts egy függönyt is kék és piros bíborból, karmazsimból és sodrot biszuszból, és művészi munkával szőj belekerubokat. Függesd föl négy aranyal bevont akácfa oszlopra, Melynek kampói aranyból vannak, de a talpuk ezüstből. A függönyt akaszt föl a kapcsokkal, És mögéje helyezd el a bizonyság ládáját, És ez válassza el a szentét és a szentek szentjét. Tedd a kiengesztelés tábláját a bizonyság ládájára, a szentek szentjében, és az asztalt a függönyön kívül helyezd el, és a mécs tartót az asztallal szemben, a hajlék déli oldalánál, Az asztal pedig az északi oldalon álljon. Készíts a sátor bejáratára is egy takaró függönyt, kék bíborból és piros bíborból, és sodrodbisszusból, Művészi himzéssel. A takaró függöny számára készíts öt oszlopot a kátszfából, és von be arannyal. Kampóik legyenek aranyból, és önts még öt bronz hogy azon álljanak.